Iakin bar da hor gutituko direla desente uh, aparkalekuak beraz. Uh, horren uh, trukean, esan genezake, uh, portuaren inguruan beste uh, aparkaleku bat irikiko da udaran. Eta uh, asmoa da ere, ari da herriko etxea, uh, litujalarekin, uh, uh, onartzeko... Uh, abadia parean, dagoen goen lurreremu batean, baita ere uh, uh, aparkaleku handi bat egitea udarako. Beraz, uh, ikusten dugu nanokuk, da indar asko ematen ari dela uh, udari begira, uh, kanpotik etorriko den uh, jendeari begira, horrek ez du esan guk uh, turismoaren kontra garen denik, baina bai turistifikazioaren kontra, horri hori garbi esaten dugu, espaitu horrek ematen uh, gure, gure herriari, gure ekonomiari uh, bizirik. Uh -huh.